Què tal? Benvinguts al Ningú No és Perfecte, el programa de cinema còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. I avui, en el Ningú No és Perfecte, ni... tenim un programa eh, molt ple de coses. Avui no farem temària, anirem directament al gram. I comencem... Bé, us presento, eh? Marta, eh, Aram, què tal, com esteu? La Marta Sanz i l'Aram, bon matí. Hola! Hola! Ah... <laughs> Avui la Marta va una mica despistada, eh? Home, és que has començat i en una cosa i llavors ens has volgut presentar i, i bé, en fi, és igual. Què tal, Aram? Com estem? Molt bé. Comentarem els Lobos d'Or, les nominacions que hi ja ha hagut, ara anirem directament en matèria. Unes nominacions que jo m'atreviria a dir sorprenents en alguns aspectes. A veure, a millor pel·lícula dramàtica, no hi ha hagut eh, massa sorpreses, són pel·lícules ja bastant conegudes, elles... És curiós trobar de Fighter, per exemple, una pel·lícula de boxe que hi surt amb el Wahlberg i el Christian Bale, que potser seria una de les sorpreses més importants. El que a mi, a mi per exemple, m'ha flipat és veure en la categoria de millor pel·lícula de comèdia musical, pel·lícules com Alicia en el País de les Maravilles. Que, que és, ja... un, és un cagarro. Exacte. Burlesque, que s'estrenen aquesta setmana. Burlesque, Mm, en fi, i de Tourist, que és aquesta pel·lícula d'Angelino Jolie i el Johnny Depp, que veu, ha tingut unes crítiques que mm, escoltrem després del box office, devastadores. És cada de seu renda també. Sí, sí. Bé, coses destacables, per exemple, trobem la nominació de Natalie Portman, eh, millor actriu per a Cisne Negro. Aquesta sí que estarà bé. Sí. Jo amb aquesta tinc grans esperances. Home, tant. Llavors tenim actor dramàtic, el Colin Firth, per al discurso del rei, que és una de les grans pel·lícules que estem a punt de veure aquest any. L'Emmaston, per Rumors i Mentires, està nominada. El Johnny Depp està nominat a millor actor de comèdia per dues pel·lícules de Turis i Alicia en el País de les Meravelles que dius, per què? Inmerescudes les dues? Totalment. A millor pel·lícula animada hi trobem Toy Story 3 i com ensinistrà un drac. Oh, eh... genials les dues. Sí, i Gruu el meu dolent preferit, també. Que tampoc està malament, però no es pot comparar. No, Beautiful només està nominada, i a mi em sembla massa, a millor pel·lícula de, de llengua estrangera. Els directors doncs, tenim el Nolan, a eh, Fincher per la red social i Aranofsky per eh, Cisne Negro, tot això bastant habitual. I les millors sèries dramàtiques, de nhi do Broadwell Empire, que és novetat, l'altra novetat és Walking Dead, nominada ja a millor sèrie... Dexter, la cinquera temporada i Mad Men, la quarta i de millor comèdia musical Thirty Rock, de Big Bang Theory Glee, Modern Family i Nurse Jackie o sigui, sèries també bastant conegudes i moltes d'elles consolidades em fa ràbia perquè tornarà a guanyar Glee que és, que, que és una sèrie que és un petardasso què dius? i en canvi Modern Family es quedarà dos veves que és una sèrie genial a mi Glee m'encanta i més Glee aquesta, es, es, han nominat uh, una, una cosa sí. però com és que no ha shit my dad's Perquè és genial aquesta sí, sèrie sí, està molt bé I no, ric molt amb aquesta sèrie. És el doncs ha tingut mica. crítiques molt dolentes. És, molt, és, és, és divertidíssim. Doncs jo, ostres, no sé... No, no, op, op, és una sèrie molt seguida, de públic, eh? més de 10 milions d'espectadors, uh, 12 milions d'espectadors de a mitjanes. Home, les sèries de comèdia que es fan avui dia, totes estan en un nivell alt. Totes estan prou bé, eh? És que, en general, prou totes les sèries que es fan avui en dia en pots trobar cinc de collonuda, segur, per nominar. Uh -huh. Però Glee... Home, i Glee, tenim nominat la Lia Michelle, eh, la protagonista femenina, el Matthew Morrison també. Eh, Glee gairebé té molts dels seus actors nominats. a La Jane Lynch eh, mm, també fa un paperàs. Glee és, és com si haguessin nominat la tribu de Crepúsculo a millor pel·lícula ah, dramàtica. Ah, no, sé, no sé si entens el que vull dir. I el Chris Colfer també, que és el, el que fa el paper del curt, el gay, també està nominat, és un gran personatge de, de la sèrie Glee. Eh? Vull dir, molt, molt bé, molt... Molt, molt collonut, no sé, bé, no ho sé. Sí, a mi m'encanta, Glee, què vols que t'he dic? En Hugh Laurie també està... En Hugh Laurie? Com, com a um... millor actor? Com millor penso, perquè està molt content. Uh, sí, però, uh, Hugh Laurie també ho està, sí. El que passa és que aquests són noms que repeteixen any rere sí. any. Volgut... Home, però té el seu mèrit també, sí, no? Sí, però he volgut destacar... Els les novetats ja també hi ha Jon Hamm de Mad Men el Michael C. de Dexter són... Home, però aquests tres ja són uns clàssics Jon Hamm, per favor, Clar. quin Break... gran actor el Brian Cranston de Breaking Bad Ellos... ho, dius, ho dius en sèrio que és un gran actor? Jon us... Hamm és el protagonista, no? Sí, sí de, de Mad Men Jo tinc els meus dubtes eh? Has vist de Town, de Ben Affleck? No Perquè hi surt I que ella... tal ho fa? Ho fa bé, però no excel·leix.: És que em dóna la impressió bé. que, que, que ell és així, saps? I que és una mica un actor d'un sol personatge. Mm, bé, no sé, perquè potser només l'has vist amb aquest paper. Exacte, eh? Suposo aquests... que a partir d'ara li donaran més papers a pel·lícules i uh -huh. anirem veient. Molt bé, hauríem d'anar en matèria ja. Un cop comentats els Globus d'Or, recordem el concurs de Panini, que teniu de temps fins al 21 de desembre per contestar la següent pregunta, a la nostra adreça de correu electrònic. La pregunta és, en quina sèrie va ser el president dels Estats Units, la que interpretarà l'oncle Ben a spider Spiderman 2012, que ja s'ha començat a rodar aquesta setmana, que ja han vist les fotos de l'Emma Stone de Rosa fent de Wednesday. Sí. Bé, teniu fins al 21 de desembre, ens heu d'escriure de al ningunoes arrobahotmail.com i enviar la resposta a aquesta pregunta. I recordeu que també tenim un Facebook i un Twitter, eh, cliqueu Ningú no és perfecte i us podeu fer seguidors i amics del programa. Presentant i dirigint el Ningú és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat. I comencem ja amb el cinema. Estrenas, tertulia y noticias a la gran pantalla. Noticia de portada. Ha desaparecido Kevin Flynn. Fue visto por última vez en casa, con su hijo Sam, que ahora queda huérfano de padre. Sam, anoche recibió un mensaje desde el despacho de tu padre en los recreativos. Te comportas como si fuera a encontrármelo ahí trabajando. No. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tu padre fue el creador de este mundo. Papá, ¿só? ¿cuánto tiempo lo no tienes ni le? La red es increíble y el mundo era más bonito y peligroso de lo que yo me imaginaba. Doncs escoltem Tron Legacy, potser l'estrena d'aquest Nadal, pel·lícula de Josef Kosinski amb Gareth Henlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde, recent sortida House, doncs la veiem aquí, Michael Sheen, Ibrus Brocksliner, la segona part de Tron, estrenada el 1982, protagonitzada per uns joves Jeff Bridges i Bruce Proxleiner que no s'han volgut perdre aquesta espectacular continuació que promet un pas endavant en la creació de mondes visuals en el cinema, com en el seu moment ho van fer Blade Runner, Matrix o no fa tant Avatar. Però Tron Legacy anar més enllà de la tecnologia i aposta per una narrativa forta, sense cap mena de dubte la part més fluixa de la primera i que li faci pensar l'espectador una mica en el millor cinema dels anys 80. Només hem vist les imatges del tràiler, que són simplement brutals. També brutals són les trepidants persecucions en les que, si així ho preferiu, us hi podreu endinsar en 3D. La història. Primer recordem que Encom era l'empresa en la que Kevin Flynn desenvolupava videojocs i on el mateix Flynn va acabar introduint-se en els circuits de l'ordinador. Actualment, Encom ha perdut la seva visió original, degut principalment a la desaparació de Kevin Flynn 20 anys enrere. El seu fill Kevin, el fill de Kevin, vull dir Sam, deixa a mans dels directius les responsabilitats de l'empresa heretada del seu pare. Un dia, Alan Bradley, el creador de Tron a la primera pel·lícula, rep un missatge de Kevin i li explica com el seu fill pot contactar amb ell. Sam iniciarà l'ordinador de l'antic despatx del seu pare el del Saló de Màquines Recreatives, que traslladarà a Sam al món virtual on es retrobarà amb el seu pare i amb Clu, una versió rejuvenida del seu pare que es vol apoderar d'un disc que li permetria fer realitat les seves ànsies de poder. Darrere de l'acció, la pel·lícula ens parla de l'amor fraternal entre un pare i el seu fill. Recordem que en el seu moment Tron va ser una pel·lícula pionera en la combinació d'efectes creats per ordinador acció real i animació tradicional. Disney va pensar que seria una bona idea fer-ne una segona part aprofitant l'avenç en el terreny dels efectes especials. L'escol·lit per a aquesta empresa ha estat el debutant Joseph Kosinski, un llicenciat en arquitectura que fins ara només s'havia encarregat de campanyes publicitàries de videojocs com Halo o marques com Nike. La banda sonora per està formada per la música electrònica del grup Daft Punk. Que segurament serà el millor de la Pebi, en sèrio. No acabo d'entendre per què tens tantes expectatives en aquesta pel·lícula. Home, perquè tot el que he vist m'ha encantat. O sigui, visualment, oh, boca oberta i, no sé, ha tingut molt bona crítica també als Estats Units està tenint aquesta pel·lícula. Per tant, donem-li un vot important de confiança. Jo estic de remakes, revivals i segones parts de tot el que ha passat als 80 una mica fart. O sigui, Tots... després de Transformers, G.I. Joe, l'equipo... Si aquesta t'avorreix, eh? si aquesta no la veus prou bona, et convido a la ¿Cuánto es a Los Ángeles? Ida y vuelta. Estás de coña, ¿no? Cuando te pones el maquillaje, es como si fueras un artista, pero en vez de pintar un lienzo, pintas una cara. ¿Qué es este sitio? ¿Eres Des? ¿Por qué estás en mi espejo? Nunca había visto nada como esto y quiero formar parte de ello. Muy entusiasta, poco oportuna. Esa no es la chica que estaba ayer en el backstage. Quiero estar ahí arriba. Quiero doncs, hacer eso. això és burlès, pel·lícula d'Estil amb Cristina Aguilera, Txer, que ja no sabem si és un dibuix animat, un maniquí, una dona de 70 anys, una de 30, no sabem exactament què és, Eric Dane, Kristen Bell i Stanley Tuttsi. Burlès que és la peli petarda del Nadal. Diguem-ho clar. Dit això, anem per l'argument. Uns avanço que és com el de Showgirl, però sense tetes. Aleshores, us direu, on està l'interès? Us preguntareu molt. Doncs jo també ho pregunto. Lo bo certa que no es esperania seriosament ella mateixa com sembla que sí que ho fa burlesque. La pel·lícula és la protagonista és Ali Rose, una cambrera del mig juez dels Estats Units que viatja fins a Los Angeles per fer realitat el seu somni de convertir-se en una estrella de la música. Ali acabarà treballant en el club de ball burlesc dirigit per la veterana Tess que és la Cher. Si inicialment l'argument ja us ha semblat una mica vist, el seu desplegament promet ser un catàleg de tòpics impressionant. La pel·lícula va néixer de la ment de Steve Anting, que anteriorment havia rodat la cueguísssima última sospexa 2, un directe DVD, i està produïda per eh, Clean Cooperup Park. Descrim gens. La pel·lícula ha costat el doble que qualsevol pel·lícula d'estudi i el seu període de rodatge s'ha allargat molt per sobre del previst. El diari Los Angeles Times revelava la relació amorosa entre el director Antin i el director Cooperberg, que hauria encarregat al seu xicot, un director sense experiència, la realització de burlesque. Aguilera explica que durant el rodatge director i productor ventilaven en públic les seves desevinences. La fricció era tal que Antin es va mudar en un hotel durant gran part del període del rodatge. Ah, per cert, mm, això de fricció entre dos directors, sona, que són parelles, sona... Bueno, jo havia vist la, la jaula de les loques, devia ser el rodatge, <ríe> bé. Cher avisem, no mou els músculs de la cara, però això sí, canta dues cançons, en les quals escoltarem al final del programa. I tu em vols fer a veure això? Tu em vols mal. No vols anar a veure a tron? A mi un que fa mandra és la que ve ara. És balada triste de trompeta d'Àlex de, de la Iglesia amb Carlos Aceres, Antonio Torre i Sancho Gracia Una tragèdia grotesca situada l'any 1973 a Espanya Balada triste de trompeta ens narra el duel entre dos pallassos El trist i l'alegre que lluiten amor per l'amor de la trapecista de l'espectacle La Iglesia combina elements com pallassos assassins, la televisió, el terrorisme i el franquisme el director se'n va endur el premi, eh, precisament a millor director, en el darrer festival de Venècia, i de la iglesia ha volgut retratar els nens de la seva generació que després d'un programa de pallassos de la tele veien tot seguit un atemptat terrorista. El títol, per cert, fa referència a una cançó de Rafael. Doncs a mi aquesta em fa certa gràcia. Doncs te la regalo, embolicadeta. Trobo que, pot, trobo que pot estar bé. En fi, no sé, veure una hora i mitja de dos tius donant-se trets vestits de pallassos, què vols que t'ha dit? Perdona, però això és tron. No, perdona, no, no, no. Seran no sé quanta estona dos tius vestits de pallasso i en lloc de tirar-se trets es tiraran discos. No, només hi ha un argument aquí, quin és l'argument? Dos pallassos eh, tirant-se trets, punt, Mare ja està, Déu. no hi ha res més. Vinga, i acabem amb l'últim bloc, aquest sí, dedicat a toàrem, eh? Sí, sí. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.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 per el, aquest bloc en film socialism de Jean-Luc Godard el cineasta francès torna amb el seu cinema d'assaig en el que fa un diagnòstic de les democràcies europees la situació de dolorida mitjà, la funció de les imatges digitals, els blocs, els SMS i el futur del cinema hem de dir que la pel·lícula ha estat rodada gairebé tota amb la càmera d'un telèfon mòbil. Uh, ja he quedat per anar-la a veure el dilluns, aquesta en principi. M'ho imagi... <ríe> imaginava, no esperava menys de tu, Aram. Bon nit va picar la següent és l'último bailarín de Mao, de Bruce Beresford, el director de Passeando a Miss Daisy, amb Bruce Greenwood, Keimah Lahan i Joan Chen. Ambientada als anys 70, el protagonista del relat és Li Kunshin, un xinès que obté una beca en el Houston Ballet i finalment arriba l'estrellat. Arribat el moment, li sorgirà l'oportunitat de quedar-se als Estats Units si decideix casar-se amb la seva xicota, fet que li permetria obtenir una carta verda per quedar-se definitivament a Amèrica. El centre dramàtic és la fissura entre Li i els seus pares perquè el seu fill decideix abandonar el seu país a la recerca de la llibertat artística. I negre, hi havia un pòster d'en potser ell la muntanya màgica, pel·lícula de Katerina Login i Roarazú, que és una pel·lícula infantil noruega protagonitzada per una princesa nom que ha de recuperar una plata màgica en cas al contrari, el món viurà sempre a la penombra. Ooh, i acabem amb Don Mendo Rock, La Venganza, pel·lícula de José Luis García Sánchez, amb Vega, Fele Martínez i Antonio Racines. Narra les mil i una peripècies dels habitants d'un poble d'Andalusia per portar a terme la gravació per una telelocal de l'obra La Venganza de Don Mendo. Ai, Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig. Sí, doncs no abans és... de fer la tertulia del que hem vist aquesta setmana, jo, jo aquesta cançó, la primera vegada que la vaig sentir, saps uh, què vaig pensar, que estava dedicada? <ríe> no en tinc ni idea. Ai, Genluc, a mi, l'únic Genluc de la meva vida, es diu Jean Luc Picard, ell és el capità d'Enterprise. Mare de Déu. <ríe> jo pensava, mira, havien dedicat una cançó al capità Picard, i no, resulta que era una palanteria molt més grossa que dedicar una cançó a Godard. En fi. però aquests dos són els que també han dedicat una cançó a Bola de Drac ah, sí, els doncs sí, hi ha una sí. mica de per tothom eh? per Clar. tu queda tot el Bola de Drac jo en quedaré en Jean-Luc Godard ja els trucarem un dia els direm que ens facin una dedicada al Capità Picard no? l'altre Jean-Luc sí, no? sí. ja ho podem fer una sola part vinga doncs va, anem, a veure, anem a comentar lo que hem vist aquesta setmana Doncs eh, comencem. Eh, Marta, si vols, comença tu mateixa. Parlem de Megamind, eh, pel·lícula de dibuixos animats de DreamWorks, que, bé, suposo que el que fa DreamWorks posa temes musicals eh, conegudillos, referències a altres pel·lícules, una mica d'humor eh, ja vist, però reciclat, tot barrejat, i posem algun superheroi allà mig, cloc, cloc, cloc, i tenim Megamind, un producte o sigui, una mica prefabricat, sense ànima ni cos, però bé, eh, aquí està, no? la pel·lícula de dibuixos del Nadal. Una pega primera a dir eh? és que no estava en català, mm -hmm. que estava en castellà, Correcte. i suposo que amb les veus originals dels actors que te presenten és més divertida o entretinguda que amb el doblatge, tot i que no està malament, que ens arriba. Sí, però això DreamWorks hi juga molt i en canvi Pixar no hi juga gens. Pixar busca, moltes vegades, excepte Toy Story, que els dos protagonistes sí que són actors coneguts, normalment els doblatges no van a buscar actors molt coneguts. Aquí, en canvi, DreamWorks basa a agafar veus molt conegudes per a tots els actors que surten a les pel·lícules Tinc en aquest cas Brad Pitt, Will Ferrell Tina Fey i Jonah Hill no? que serien les quatre veus els quatre personatges principals no? a vegades dius, bueno, us dedicau molt a buscar veus però els personatges són superficials, poc profuns i vaja, que no hi connectes almenys a mi que m'ha passat i no, no t'interessa el que els hi passi a mi la pel·lícula en part m'ha avorrit perquè són arguments que ja has vist, però, és clar jo ja sóc gran, no? Els, els petits semblava que s'ho passaven bé. Eh, o sigui que, bueno, tampoc és que no sé, no sé, a mi, com a gran, no m'agrada. Hi ha pel·lícules per a públic infantil o familiar que sí que m'agraden, com Com a ensinistrar un drac, o fins i tot Gru, el meu dolent preferit, que està força bé, i aquesta torna allà... L'argument principal és el mateix de Gru, no una lluita entre un dolent, un bo, i el bo que es fa... el dolent que es fa bo. Uh -huh. no En aquesta pel·lícula, perquè no ha tingut més remei. Bueno, ell, bueno, ell mateix, sí, bueno, podria haver tingut una altra Continuant sent dolent, no? Però li ha sortit un dolent una mica esgarriat i ho vol arreglar. Hi ha una noia per mig, molt maca i tal... No sé, és que... Sí, és, és tot un argument un moment Sí que és espectacular, reciclativ. no? De... Uh -huh. L'acció, l'animació... Però és que arriba a avorrir una mica ja l'argument. Bé. Uh, tu, ara, m'has vist alguna cosa aquesta setmaneta? Jo he a veure Los últims dies del mundo. Ah, una pel·lícula que no ha ningú. Les segurament. dernières journées sí, de Limon món. Sorten sí. Sergi López. Ah, sí. I va guanyar un premi Sitges. Ara no et sé dir quin sí, Em algú, penso algú. que era el de la crítica, però m ho haurien de mirar. Jo només te dic una cosa, que Sitges ha quedat a la meitat de, de la sala veient aquesta pel·lícula. És una pel·lícula francesa que li passa una mica el mateix que l'Anke O'Bund, que no, no em queda del tot clar exactament què vol explicar. És una mica una reflexió una metàfora sobre la soledat i la constant recerca de la humanitat envers l'amor i, i surt gent despullada com passa les pel·lícules aquestes d'art i ensaig i, mm. i surt en Sergi López ensenyant la tita, immensa bueno. per cert, eh? el tio té un un, <ríe> un trast entre les cames <ríe> molt bé, molt bé. Uh, del... no sé si la puc recomanar no mm -hmm. sé si la puc recomanar perquè és això s'allunya una mica del que és una pel·lícula normal bé. Bé, en fi Tenim això um, Jo no sé, no recomano, només diré He vist Ladrones, també, que és una pel·lícula bastant fluixeta, vindria a ser el de Town uh, més uh, pel públic en cefalograma pla, diguem-ho uh, És una pel·lícula de lladres i serenos, clàssica, sense sorpreses, uh, immensament tòpica, l'única uh, en aquest cas s'equivoca molt perquè... Uh, si saps el que ets o sigui, si tu saps que ets una pel·lícula que tu vas a fer una pel·lícula per no pensar en només acció et pot sortir bé la cosa però si tu només tens les, la possibilitat de fer una pel·lícula purament d'acció i resulta que en fi que, que vols aprofundir en els personatges però no en saps te surt una cosa una mica estranya i això és el que els ha sortit uh, amb Ladrones que intenta buscar profunditat però és absolutament ridícula i absurd i, no, i a més els actors, a veure, no, no són gaire bons el Heidi Christensen que bueno, tots ja coneixem les seves limitacions eh, algun raper allà mig un Matt Dillon que bueno, fa, fa tot no? no sé, és una pel·li que no, no m'ha acabat d'agradar plenament bueno. i un altra que he vist que es va estrenar la setmana passada, molt estranya, Franklin una pel·lícula molt avorrida eh... És, és molt estrany, és una pel·lícula britànica que té un any i mig o dos anys que s'ha estrenat just ara que hi ha el Ryan Phillippe eh, que feia molt de temps que no el veiem fent una pel·lícula i m'ha semblat molt avorrida, molt avorrida perquè és que no passa res en tota la pel·lícula uh -huh. Per cert, tu vas anar a veure la de 3 metros sobre el cielo? No, no l'he vist i, i per favor, no hi aniré Tenia ja, l'esperança ja que hi haguessis desenat i poguessis fer una mica un resum del tema perquè. Bueno, Mario Casas només em proveeix arcades i... Ha de fer por Uh, en fi, no sé, és un actor pèssim, uh, lamentable, i no... Fi... Sí, sí, ha de ser un petardasso, però volia sentir-ho d'algú que ho hagués vist. No, no, bé, segons les crítiques que he llegit, perquè no m'hi he volgut acostar, uh -huh. és bastant, bastant dolenta la cosa. Doncs res, nosaltres el que farem és veure què s'ha estrenat als Estats Units. El que més dona als Estats Units, el box office. un tema d'anàrnia, que per cert és un tema que han nominat els globus d'or, a millor cançó que bé, en fi. Comencem amb la posició número 5, Imparable 5 setmanes amb 74 milions, Imparable també és la pel·lícula eh, d'un idolo que està aguantant aquesta pel·lícula, El cap damunt molt bona pel·li d'acció, per cert a la quarta posició, Harry Potter i les relíquies de l'amor part tu, quatre setmanes amb 257 milions de dòlars. A la 3, Tangled, Enredados, la pel·lícula de Disney, que està tenint molt èxit i que la gent està comentant que està molt bé. I aquí, per què coi ens arribarà el febrer aquesta pel·lícula quan s'hauria aprofitar els Nadals? En fi, incomprensible. Tres setmanes, 115 milions de dòlars. A la 2, de Turist, entrada a la setmana amb 16 milions. I a la posició número 1, Les cròniques de Narnia, la travessia del viajero de l'alba, entrada a la setmana amb 24 milions de milions de dolars. La tercera part de les cròniques a Narnia es situa en el primer lloc, però amb només 24 milions de recaptació. La franquícia, ressuscitada per la Fox després de la renúncia a Disney, no arrenca el vol. La crítica tampoc l'ha valorat molt positivament. Obté una mitjana de 100 més. Anem a destacar-ne algunes. El Wesley Morrit, del Boston Globe, diu Un viatge que no va enlloc. en lloc. Amb tres pel·lícules, la sèrie Narnia està mancada de drama. Li posa una C. Lucky Thompson, d'Eonline. Encara és una entretinguda aventura familiar, però podria i hauria d'haver estat millor. Li posa una B menys. Tot McCarthy, del Hollywood Reporter. Aquesta tediosa tercera entrega no és una bona senyal per la continuació de la franquícia. Li posa una D. El James Ballardinelli de Real Views, el desenvolupament de personatges és superficial, a una C. I, finalment, Amy Biancoli, del San Francisco Chronicle, diu la tercera i més desigual pel·lícula, adaptació de la sèrie, li posa una C. Els pals més entusiastes són per de Tourist. La parella Johnny Depp, Angelina Jolie, no ha tret a les masses al cinema, situant-se en un discret segon lloc amb uns pobres eh, 16 milions al cap de setmana d'estrena. Un fracàs que ha costat, atenció, 100 milions de dòlars. El protagonista és un turista amb el cor trencat que inesperadament es trobarà flirtejant amb una dona que es creu en el seu camí. Un romanç on els seus protagonistes es verran immersos en un joc mortal del gat i la rata. Al fracàs de públic li sumem unes crítiques horroroses que obtenen una mitjana de ser menys, pitjor que Narnia. Atenció, Wesley Morris, del Boston Globe. Diu, lenta i tonta. Li posa una C. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times. L'argument és absurd. Li posa una C. Peter Travis, del Rolling Stone. S'equivoca en cada nivell concebible. Una F. Ostres, la... em penso que és la primera vegada que veig una F. Una F, una F. Amic Lassal, del San Francisco Chronicle. Un desastre. Li posa Una D. I la Clàudia Puig, el USA Today, dolent i ridícul thriller romàntic. Una D. Eh? Les notes són espectaculars. Sembla que els thrillers romàntics no estan de moda, perquè també aquella cosa que van fer la Cameron Diaz i Anton Tom Cruise, també va ser un altre fracàs. Però no estava malament, no ets idea. Doncs aquella va tenir també unes crítiques bastant horrendes. Però era entretinguda, era divertida, m'ho vaig passar bé. Eh? Sembla que aquesta no arriba ni això. No, no no, okay. no no era aquesta la que va tenir crítiques, va ser la de Katherine Hegel. Ah, també ni l'Eston que no hi havia química entre dos, però Night and Day, uh, dia és divertida. Mm -hmm. Tu passes bé i ells s'ho passen bé. Nota, notes. No? Sí. Sí, sí, sí, perquè és Tom Cruise enfotant-se uh, del seu personatge de Missió Impossible. Uh -huh. ja per això ja té gràcia. Ja té gràcia. Sí, sí, sí. Doncs bé, uh, vist això, Marta, preparada que anem per les teves xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, quan vulguis, eh, comencem. Doncs començo amb una notícia que m'ha frapat i copsat i, i, i colpit i no sé quantes coses més, m'ha deixat boca badada. Si és el que em penso, a mi m'ha il·lusionat. David Hasselhoff No vol fer un duet amb Pamela Anderson. Sí. Ja sé quina notícia sí. t'ha il·lusionat. Sí. Ja ho sé, ara cruel, però... Soc mala persona. Mala persona, ara no, no, la direm. Va, aqu -aquest, aquest titular a mi em posa que a l'Îndia Però David Hasselhoff i Pamela Anderson és la parella de l'any... O sigui, seria la parella de 2011. No, seria El... la parella de 1990. Perdona, sí. t'equivoques d'any. El vigilant de la platja més famós de la història de televisió ha desvallat que té una missió a curt termini. I aquesta és, eh, convença Pamela Anderson, també vigilant de la platja, perquè canti amb ell, i diràs... Mm. Recordem que Pamela Anderson tingui dots per la cançó. Té dots, o dos. Però, la, però per <laughs> però la cançó no... Però per la cançó? No. L'exactor i exestrella del pop i exalcohòlic, no sé si ex o encara li va, ha explicat... A... han confirmat aquesta setmana com a nou jutge del programa Britain's Got Talent, que és un... Sí, sí. De... Ah. de factor X sí, i tot exacte. això. I ha explicat el diari Star que ha intentat de persuadir la llegenda Playboy és la de Pamela Anderson per fer un single Junts en el futur. I tot i la insistència de Hasselhoff Anderson rebutja l'oferta dient-li que no sap cantar. Bé, és un motiu, motiu d'allò més raonable. És sincera, però l'altre li, no? li és igual, oh. i l'anima i li diu vinga, va, si només has de rapejar, o parles i prou. <ríe> A David Hasselhoff tampoc sap cantar. En... Ja ho sabem, que canta, però tampoc en sap. Aleshores... No, no sé, va ser una estrella no del pop. I... No l'he sentit cantar mai. Avui hem de recuperar algun... Que va ser una estrella, ho diràs tu. Sí, Diguéssim el... que va cantar. Va cantar. Que... Però... Que fos una estrella, no sé. Una popstar. Em, em penso que a Alemanya va ser una gran estrella. Sí, pot ser. En, algun, mm. però, en fi, aquí va, va venir a fer bòlos en algun programa de tele, però mm. ja fa molts anys, això. Bueno, és que amb aquest nom tampoc era massa... No? Mira en Amb aquest nom, goito on t'arribes. Sí, però eh, no canta. és no. com quan Will Smith va venir en pla rapero. I va dir, eh, però tu... Tu què fas? Clar. On te vas? En fi, que Hasselhoff no s'ha donat per vençut i assegura que continuarà insistint a Pamela i crec que un duet Hoff i Pamela seria increïble. Increïble és una bona paraula. <laughs> la tria molt bé. Uh, Jennifer Connelly, que torna a estar embarassada. Una bona notícia, a la parella Connelly-Paul Bettenig, qui sempre fa de dolent, en penso, aquest home... Tenen un altre fill o filla en camí. L'actriu de 40 anys està embarassada del seu tercer fill, segons ha confirmat el seu representant a accesshollywood.com. Connelly i Bethany són els pares d'Estelan, de 7 anys, i Jennifer, a més, és la mare de Kai, de 13 anys, d'una relació anterior amb el fotògraf David Dugan. Jennifer va conèixer el seu marit mentre filmava el 2001 una mente meravillosa sí. i es van casar a Escòcia el 2003. Almenys va sortir algú bo d'aquella pel·lícula. Sí, trobo que sí. Perquè la resta... Però què ha fet últimament? I és el que estava pensant, aquesta dona encara és actriu. Sí, sí, va fer una de parelles, pot ser? Pot ser, sí. Me sona d'un matrimoni que estava així... Sí, no, no recordo. Una de pel·lícula de parelles. Uh -huh. bueno, Natalie Portman, que munta una productora per fer comèdies de dones. La productora es diu Handsome Charlie Films. Hansom, de guapo, sí, sí. guapo, Charlie. I a més de Portman té una altra sòcia, que és Anet Savage. Totes dues pensen emular l'estil de comèdia que va fer famós Jude Apatow amb Leo Embarazoso. Us en recordeu? What the fuck? Sí, no. Què, què està dient aquesta dona? Però no, no és la millor película jo? de o... Jude Apatow, diguéssim. Dir, no? Home, no, no, però... no estava malament, però bueno. Comèdia femenina? Sí, amb dones. Jude Apatow? Sí, no. És el tipus que faixistes de pets i rots? Sí, sí. Emulant, emulant... Sí, sí. Sí, vol, vol dir comèdia però amb un punt dramàtic, no? Pot ser, o comèdia en què les dones no siguin l'objecte, sinó el subjecte. I de més de dues hores, per perquè J. Pató no sap fer pel·lícules de menys de dues hores. Bueno, uh -huh. De la llargada tampoc ha durat. Ahir he parlat. Porman ben... ha explicat a la revista Bogue que hi ha una diferència, una mica justificant-se no?, d'aquest nou projecte. Diu la diferència entre portar uns sostens i unes calces com a objecte en una portada de revista per a homes, interpretar Interpretar-se a si mateixa una dona amb desitjos i necessitats que estima i que riu amb els seus amics i que, per suposat, porta sostens i calces. Això És la forma de veure les dones, no? Això no, no fa riure. Molt bé. Jo crec que sí. A veure què ens sortirà. Veure... S'havien vist a Natali altra... Perman al tràiler de Tora aquesta setmana, eh? I ara eh, porto una carrerilla de notícies de separacions. Acaba l'any i nois no senten bé. El Nadal. El Nadal no, no sent Això és aquella típica frase o aquesta parella no passarà de l'any. Doncs mira, pam. Doncs exactament. Vanessa, començo pels uh, adolescents. Uh, Vanessa Hudgens uh, s'ha separat de Zac Efron, però ella li va a la marxa i ha dit oh, que m'atreguin l'ovellat, no? Uh -huh. I s'ha fotut una festa d'aniversari per tot per tot dual. Eh? Avui estic dient molts barbarismes. Sí, no està mal. Molt gens es nega a plorar i passar dol de la seva separació pública de l'actor també de High School Musical, Zac Efron, i ha celebrat el seu aniversari amb una gran festa extravagant, que aquesta paraula també és un eufemisme, més a saber. El pub de nit, està molt bé, es diu Sin City's Pure Nightclub".. Club. Ostres. Pinta bé, eh? Pinta bé, de Las Vegas. Ui, encara pinta millor. L'actriu que ha fet els 22 anyets d'aquesta setmana ha partit peres amb el seu company de musical després que la relació, diu, segons ell, agafés el seu propi camí, és a dir. O sigui, ell unes i, el i ells altres. El camí del cementiri. Una però font... aquesta tia es va fer famosa gràcies a follar-se'ns a front no? Uh, no es eh? va fer famosa per no, sortir, eh? sortir a High School, High School. Musical. Però la va sortir a company... High School Musical... Es van liar a... allà. No, no, però no es van liar abans d'aquelles de no és el que li va enviar les fotos i tota aquella història Ai, ara no ho sé jo que crec no, no, que hi ha alguna no, no, cosa fan... sòrdida per aquí sota eh? doncs potser algú que oh, ja, sigui ja. fan ens ho podria no tenim en Jacint avui no podem preguntar-li una font propera a, a, a la parella ha dit que no ha estat un trencament dramàtic ni molt menys cosa que també es, es intuir, bé, mm -hmm. i que tampoc hi ha hagut una tercera persona involucrada bueno, 22 anys no n'hi ha hagut 5 o 6 sí. <ríe> hi ha Molt hagut bé. 3 o 4 terceres l'altre La... trencament que l'aram se n'alegra mm -hmm. l'aram se n'alegra per que Scarlett Johansson i Ryan Reynolds se separen Home, si és, sí. una, és una notícia que ens alegra ho haig d'admetre la parella moníssima de Hollywood ha protagonitzat una de les ruptures més sentides i també esperades per mi. <ríe> Sentida o esperada, o amb dues amb coses. Amb dues coses, si voleu. Uh, Johansson i Reynolds han fet públic un comunicat que diu així. Després d'haver considerat amb temps i de forma curada la relació per part nostra, per separat, hem decidit acabar amb el nostre matrimoni. Vam iniciar la nostra relació amb amor i és amb amor i bondat que la deixem. Em eh, perdoneu, és necessari fer un comunicat... Tots ho fan. Johansson, de 26 anys, es va casar amb Reynolds, de 34, qui ha protagonitzat la fantàstica pel·lícula Variet, uh -huh. i al setembre de fa dos anys es van casar al 2008, setembre de 2008. Han durat dos anys. Reynolds havia estat promès eh, amb la cantant Alanis Morissette, que jo no ho recordava. I vaig per les últimes... Home, un moment, si va canviar Alanis Morissette per la noi aquesta, em sembla un tiu molt trempat, eh? Molt intel·ligent. Home, és una millora. És una millora brutal. Però l'Alice Morisset a les 8 del matí quan t'aixeques te canta una cançó i tu tan content tot el dia. Ja, yeah, però el es que Johansson igual també et fa algú als 8 del matí que també et content tot el dia. Vés <laughs> no, saber? Potser no. Cadascú que pensi. Cadascú que pensi el seu. I un altre matrimoni que també ha durat dos anys és el de Michael Cihol i Jennifer Carpenter, que són els protagonistes de Dexter que fan de germans a la sèrie, i de parella a la vida real. Doncs aquesta parella ha començat el procés de divorci. Eh, van sortir un any i mig abans de casar-se, però portaven un temps, ara recentment, separats, i finalment han decidit fer els papers de divorci. Els representants dels actors han dit que la separació ha estat amistosa. De moment, Hal continuarà fent de Dexter Morgan i Carpenter de Debra Morgan, és el que es diu la productora. A mi aquesta sí que em sap greu, veus? Sí. De fet, al, al llarg de la cinquena temporada... Perquè, a més, aquest home ha passat un mal any, o sigui, un bon any professional, però un mal, un mal any de salut i semblava, no sé, no? quan passes aquestes coses i les superes... Sí, perquè uh -huh. la, la cerimònia del Zemi eh, de l'any passat, que ell encara doncs, estava rebent quimioterapia i portava aquell sí, enred, estava, estava una mica uh -huh. gras eh, de la cara, i això anàvem acompanyats junts i bueno, això era res, a principis d'any i es veu que durant el rodatge de, de la cinquena temporada de Dèxeter que va començar a la primavera, es veu que ja estaven separats, o sí sigui que la gent d'allà ja ho sabia, però uh -huh. que no s'havia eh, fet públic, Clar, també s'ha parlat de veure si de cara a la sisena temporada de Dexter, això pot fer com una merda mal rotllo entre l'equip perquè estiguin separats. Bé, no ho sé. Bueno, a House ja també va passar algo semblant, el Chase i la Cameron es van casar i ara Cameron es van divorciar i ara Cameron ja no hi és. Mhm. Mm no sé. Però ara tenim a la Cameron passejant-se per com ho conoció vostra mare, sí, sí, cosa sí, que sí, està sí. molt bé. No s'ha quedat sense feina ella. No. Què més, Marta? Doncs uh, acabo ja. Cameron Diaz i Alex Rodríguez. Si els altres se separaven, aquests cada vegada estan més units, que també havien passat un, un, un entrebanc a la seva relació. L'actriu i el director de cinema van trobar-se divendres passat a la nit a Miami per fer un sopar romàntic abans d'anar al casament de la seva amiga Joana García i Nick eh, Swisher, prop de Palm Beach, que es casaven... Bueno, que es celebrava l'endemà del divendres. Díaz es va prendre un descans en el seu tour de promoció de la pel·lícula de Green Hornet, que s'estrena el 15 de gener als Estats Units. Pel·lícula que no m'espero amb... Serà dolenta. Mira eh? que se n'ha parlat temps, eh? Sí, clar, l'únic que, que pot fer mig és el director, mm -hmm. però... mala Malapinta. Molt, molt, mala pinta fa aquesta pel·lícula. Molt bé, Marta, doncs acabem amb la secció ja de xafarderies, i ens anem a la de la tele als 40 minuts. Serí esser obert als 40 minuts. Comencem avui els 40 minuts parlant de The Closer, aquesta sèrie de la Kira Week que ara mateix doncs, deu estar a punt de metre ja la, o s'està matent la sisena temporada als Estats Units l'any que ve començarà la setena, i la Kira Week, el que és la seva productora i protagonista principal, ha anunciat que la setena temporada eh, serà l'última de la sèrie, eh, temporada que s'emetrà el 2011, encara en queden uns quants capítols, però ja han dit que la setena serà l'última, seran 15 capítols que posaran un punt i final arregladet a la sèrie. Eh, ella, doncs, ha dit... Pues ja estan cansats, són set anys, que deu nidó Ha tingut sempre una audiència fidel per sobre dels 7 milions d'espectadors, mai ha baixat, sempre s'ha mantingut allà mateix, i ens quedarem sense closer, però almenys encara ens queden dues temporades més, sisena i setena. Crec que set anys és un bon número per una sèrie. Sí, sí, set sí. Set temporades sí, sí. em sembla una xifra, vull ni massa ni massa poc. Sí, a vegades llavors a partir del setè eh, dius... Exacte, ja la cosa va de cap a caigura. Uh -huh. uh, la veritat... Uh, a mi mai m'ha acabat de fer el pes aquesta sèrie. Trobo que es pren una mica massa seriosament ella mateixa. Posats a tenir dones investigadores, prefereixo bons. Home, jo precisament ser... més... seriosa no la veig. La veig amb... amb... Noem sé, molt molt realista tant la seva vida personal com la seva vida a l'oficina no? no sé no mai hem va acabar d'entrar. a Marta és molt fan també de, de oh, sí em passo molt bé sí perquè els personatges crec que al llarg del temps cosa que està bé no han fet un lligam molt especial relacions diferenciades entre els agents de policia, no sé a eh, més enllà del que és la sèrie i el cas, llavors el que m'agrada és la cosa per personal uh -huh. el que és cada perfil no. Uh -huh. Molt bé, eh, anem per una altra sèrie, que és El Catràs. Recordem que El Catràs és la nova sèrie de JJ Abrams, que comencem ja a tenir un repartiment una mica eh, eh, definit. Ara l'actor que s'acaba d'afegir aquesta setmana és Sam Niel, l'actor bastant conegut, hem vist, per exemple, sèries com Happy Town recentment o ja els Tudor, de les últimes coses un actor cinematogràfic també i que, que el veurem aquí i recordem que s'afegeix altres actors ja confirmats com per exemple Jorge García el Harley del Lost que també trobarem a la sèrie del Catràs. i notícies de Mujeres Desesperades I que, atenció, Larry Hackman, el mític JR, apareixerà a la sèrie Mujeres Desesperadas. Ho al final de la setena temporà, temporada i serà, sembla, una mena d'interès amorós de la mare de la Linet. Uh, recordem que Larry Handman té 79 anys um, rodarà... Què anaves a dir, Marta? Que la mare de la Ninet li va al veure, també. Sí, <ríe> també, també. Jo m'imagino... No li dirà... Ets un pandó perquè... <ríe> seria massa bo. Subent. Però algunes referències amb l'onculisme, estic segur, segur que hi haurà. Segur, segur, segur. Ja, suposo ja l'han agafat en conya, no? Uh, el paper, malgrat que serà per finals de temporada, el començaran a rodar perquè recordem que Larry Handman reprendrà el seu paper de JR properament en el, a Dallas, que torna a Dallas altra vegada eh, de la mà del canal TNT amb els protagonistes més joves però que també apareixeran el, alguns dels protagonistes com, com el JR o el Bobby que els trobarem a aquesta Dallas ressuscitada amb, amb el fill de JR com a protagonista A veure, no podria... ara, em... o sigui, això no ho critiques És que no em podria interessar menys ah, A mi sí, a mi sí. Jo, a dir. jo tinc un unes ganes és... ja Em sembla... O sigui, tornar a fer Dallas... <laughs> És absurd. No, no, és absurd. Està bé. Per què és no? Per què no podríem fer una cosa nova, per variar? Ja han fan moltes, de noves. De... És que Escolta, si, no, deixa, si no es fessin coses noves, als 80 no hi hauria hagut dales. No sé si m'explico. No hauries sí, sigut tu venir sí. a l'equip o a... triar, també. Mira, es podria fer el remake de La caça de la pradera. Per què no? Santa mm -hmm. Bàrbara. Santa Bàrbara. Mare de Déu. Al ja. concrest. I I tant. Ah. Tornant amb, tornant amb Mujeres Desesperades, una de les protagonistes que ha abandonat la sèrie en aquesta setena temporada és la Dana Delaney, eh, que recordem que eh, està encapçalant el repartiment d'una nova sèrie que es diu Boody Prof que s'emetrà a partir del 29 de març als Estats Units. Cosa bastant sorprenent, perquè eh, la sèrie es començarà a emetre el mes de gener eh, aquí. Ens eh, sembla que s'emetrà tant a Fox com a 4 i ho farà a partir del mes de gener. És un cas una mica estrany, d'una sèrie que s'estreni abans eh, a l'estat espanyol, que no pas als Estats hmm. Units. Ara, ara ens has fet una mica de Jacint, perquè has parlat de Body Proof i suposo que és Body no? Body of Proof. Ah, això. Sí, us heu pronunciat malament. <ríe> jo no pensava, Body Proof sona, sonava una mica una sèrie de xinus. No. De xinos, o... Bé, recordem que la sèrie és una sèrie procedimental tipus CSI o Bones, on Delaney dóna vida a una doctora, una prestigiosa neurocirurgiana, que després d'un accident començarà a treballar com a especialista en medicina i que haurà d'ajudar la policia a resoldre tot tipus de crims. Una sèrie que ha vist llum verda pel canal eh, Sci-Fi que és Alphas que s'havia fet un pilot i sembla que ha agradat és eh, un argument interessant és sobre un grup de persones amb moltes habilitats que són coneguts com els Alphas i que són capaços de resoldre tots els casos que han quedat pendents i que no han pogut ser solucionats ni per l'FBI ni la CIA ni el Pentàgon un dels actors eh, veterans, el David Straithan, un gran secundari, és el protagonista d'aquesta sèrie. Mm -hmm. I anem per una altra sèrie, que són els Borgia. Mm -hmm. Amb un estil semblant als Tudor, perquè és del mateix canal, eh, Showtime... Uh, encara no té data d'estrena però serà molt aviat i ha sortit una promo aquesta setmana i la promo diu ven la sèrie com la veritable família criminal o sigui, també serà un toc, així, un punt sensacionalista uh, agafant la història uh, tipus Tudor, no? Però ah, igual tenen... és una adaptació de la Soprano a l'edat mitjana Falten els Medici Tindria certa gràcia uh, no sé, no sé, fa... Ja saben que tot el que fa a Showtime una ho fa cosa, molt bé. jo només dic que Tudor els Tudor sí? Uh, si la vols veure perquè a mi em passa s'ha de veure d'una tirada uh -huh. perquè si no perds el fil i de seguida mm. desenganxes molt aviat Sí, t'has d'agafar una setmana per veure tots els sí, pudors Sí, sí, jo Quan crec que sí Quan tantes dones et confons i aquesta quina era? Aquesta no <laughs> havien tallat cap i aquesta què fa no, aquí? No, perquè perdona anar volent fins que tothom sap la història eh? no, descobre, no faig cap spoiler no, no, no. Eh? no és una spoiler li cap què dius? Ja has desvetllat al final d'Estudor, la segona temporada, per favor. pugen al Titanic, resulta que el Titanic s'enfonsa. <ríe> doncs, uh, Anna Valena, que li tallen el cap, uh, quants capítols passen fins que no li tallen el cap? Estàs esperant que li tallen sí, el cap, sí. perquè al principi penses que aquesta és una mala pècura, però llavors, de veritat, que quan arriba el dia dius, quina pena. Perquè no s'ho mereix. No s'ho mereixia. No no. mereixia. Bé, doncs recordem que el, principi, el protagonista principal de los l'Osporsia ja és uh, Jeremy Irons, eh? que això ja és... Uh, eh, no? És un... vot un... hmm. de confiança. I Kevin Williamson, que torna o fa una nova sèrie pel canal de CBW. Recordem que Kevin Williamson és el creador de Dawson Crece o The Vampire Diaries que ha convençut el canal de CBW Uh, després de l'èxit de Vampire Diaries uh, per fer nous projectes. Uh, farà el pilot d'una nova sèrie que estarà centrada en un grup de persones que es dediquen a investigar uh, tot tipus de casos paranormals. L'han definit com una barreja entre Expedient Nix i Buffy Cazavampiros. Una collonada. Sí, sí, sí. Bé, ja veurem què surt d'aquí. Una altra sèrie que mitja anuncia que s'acaba. Que és uh, Wits, que sembla que podria acabar la setena temporada, també... Uh, Se temporades sembla que són les que tindrà la sèrie i diuen que estan pensant en un final que fins i tot pot arribar a tenir dues versions. Eh? Ja veurem que, que n acaba sortint de tot això. Però 8 segueix tinent autèntics fans,? Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. agr molt. Sí sí sí mira, jo la tenia mitjaturada, l'altre dia en vaig veure quatre capítols seguits. Molt bé. També és una bona manera de veure la sèries. pim pam tu escolta així, tot de cop. Um, una altra sèrie que també s'acaba la temporada 7, i ja que estem en finals de 7 temporades, és Medium que el creador de la sèrie el Glenn Gordon Caron ha anunciat un final digne i Desgarrador. No sé com seria en català, però... Destripador? Sí, des... no sé, no, no seria ben bé així. Bueno, un final contundent. Esfereïdor, esfereïdor. Sí, això. Doncs set temporades a cada mèdium. El capítol s'emetrà el proper 21 de gener i aquest darrer capítol diu que farà plorar més d'un ens han dit que l'acció transcurrirà en el present al cap de 7 anys i al cap de 40 anys o sigui que serà una cosa així això m'encanta que almenys acabin les sèries i les tanquin, no? perquè hi uh -huh. aquests finals abruptes de cancel·lacions i coses... home, però una sèrie és un luxe Exacte. poder acabar d'una manera digna no sí, és una sí, cosa sí, normal sí, sí. Sí, sí. i re, una última notícia per acabar és que Michael J. Fox, que havien vist en algun capítol de Good Wife eh, sembla que a Fox els ha agradat el paper de Implacable que s'aprofita de la seva malaltia amb un dels seus casos, doncs, han decidit que es reapareixi en un altre episodi d'aquesta temporada. Recordem que Fox ja havia aparegut també en algun capítol de, de Boston Legal. Ja l'havien vist, doncs, la seva malaltia, però vull dir, ell actuava i ja que té la malaltia, doncs, li fan fer papers en què té també algun tipus de malaltia per una mica justificar, no? És un detall, perquè si no, no podria fer-ho. Sí, sí no, no, sí, m'encanta i, almenys, escolta, pugui continuar treballant i fent papers, que està molt bé. Uh -huh. Doncs ara, hem preparat, crem per lo teu. Còmics! La tranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urpes de Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Per això. Oh, no mateina. It's really just one. So many comencem. A vegades, el Marta m'agafa per sorpresa amb les sintonies, però completament. <ríe> que Happy Feet, això... Això sí que és un bon musical. Mm, doncs sí, sí. mira, eh, estrenem la secció amb musical, el musical de Spiderman. Oh, veus? Que s'ha estrenat molt ben trobat, que s'ha estrenat a Broadway. A veure, recordem una mica. Aquest musical ha tingut retraços, ha tingut eh, males notícies i males vibracions. Eh, s'ha augmentat el pressupost fins als 65 milions de dòlars. Una borrada. Una borrada una setmana abans de l'estrena dos actors van patir greus accidents on es va trencar les costelles els de control van dir que no deixarien estrenar el musical si la situació no millorava una mica i finalment s'ha estrenat, però a veure imagineu-vos, comença l'espectacle, has pagat uns 300 dòlars per tenir un bon seient allà a platea 300 uh -huh. dòlars uh, tu t'asseus allà, esperes que comenci l'espectacle comença 25 minuts tard ja, mala senyal hi ha ja mala senyal aleshores comença uh, i el protagonista acaba penjat al final del primer, de la primera part i no el poden baixar. L'espectacle s'ha de parar cinc vegades Mare per motius tècnics. Però no passa res, perquè abans que s'aixequés el taló això ja t'ho han avisat que segurament haurien de parar l'espectacle per problemes tècnics. Aleshores, a la segona part, o sigui, baixa el taló, s'acaba la primera part, i esperes a que comenci la segona part al cap de cinquanta minuts. Mare meva. Hi ha quants no sé, hagendàs han pogut menjar en aquest moment? No ho dic perquè... A Londres està de moda vendre haundas en els teatres. Sí, a la mitja part. Pues o fetres bicalent. I bicalent. Oh, ostres, mono bueno, d'o bicalent encara, saps, fa fred i sí, ja és Londres. És una tradició allà, eh? Sí, és, és una tradició. Sí. Fa bona olor, a mi m'agrada. A no l'et has fat? Sí, però va ja. Fes, no sé. Mira, a Paris també n'hi i em vaig quedar les ganes de provar-lo. Uh -huh. Però tornem un moment al teatre del producte, sí, sí, tornem sí. un moment al teatre perquè aleshores surt una persona un productor a demanar-te que t'ho agafis en calma i que sí, sí, que ja ho entén i que ja ho veu ell mateix, que està ben amb molts de problemes i que una mica de paciència. Durant la segona part, una actriu que es diu Natalie Mendoza, que fa de l'aranya que piquen en Peter Parker i dona els seus poders per problemes tècnics es queda penjada 25 minuts del sostre i per megafonia demanen un aplaudiment per la pobra actriu. Mare que em... s'ha quedat allà penjada. Bueno, total, o sigui, ehm, um, una catàstrofa, una catombe. Això el dia de l'estrena. Imaginat. Aquesta gent uh, no recuperarà els diners, això, no, no, està clar, no. Això, és... És... aquest musical amb música de U2 i mm -hmm. de Diege. Uh, fot una pinta catàstrofe total. Però que no es podien esperar que tot vagi bé per estrenar-ho? Ja sé que ho han anat endarrerint Exacte, molt. Exacte, bene... que han anat endarrerint, doncs, suposo que ha arribat un punt que han dit ho estrenem ara o ja no estrenarem mai i tirar 65 milions de dòlars a les escombraries tampoc. Clar, la gent que ha invertit tampoc vol perdre. I... I clar, jo he fet així uns números una mica ràpids i haurien d'estar en cartellera dos anys emprenant per recuperar. Uh -huh. O sigui, per començar a tenir algun benefici. I, uh, bueno... Ho dubto que ho tinguin. En tot cas, l'aventura de Spider-Man Tarnoff de Dark uh -huh. està molt complicada. Ja, ja, ja. Veurem com acabar però de moment, ja t'ho no fa bona pinta. Si en algun moment sentim una crítica bona, també ja la portarem. Uh -huh. No volem ser injustos. Uh -huh. De moment no s'ha vist res, no? Tot és un així... Tot és una catàstrofe, de uh -huh. moment. Més coses. Tenim, tenim notícies <coughs> també relacionades amb el cinema, que és que Jon Favreau no dirigirà Iron Man 3. Uh -huh. Ens n'alegrem? No ens delegrem jo, doncs mira, dira que sí, mm. perquè mm, aire fresc potser també li bé, no? Sí, a mi la veritat és es que ni me n'alegro ni me'n desalegro. No és allò Robert Downey Jr. de Iron Man, ah, no. Que això sí que diries, ostres, pues, més val que parin. Però bueno, si se'n va jo en favor... Què, què havia fet aquest home? No, gaire res. Atura... I... I bueno, Man. ha fet ara Cowboys and Aliens, que ja veurem. Que ja veurem, perquè fot pinta també va ser una cosa una mica xunga. Uh -huh. Però aquest home, em penso que havia dirigit a Magic Kingdom, no, no gaire res més, em penso. Per tant... Iron Man va ser el seu primer gran èxit exacte, per tant de moment no és una notícia que ens preocupi especialment no, no han dit ni que es retracarà l'estrena ni res d'això, per tant no tenim motius per preocupar-me mentre no agafin un breadrunner per fer-la exacte no per... Un, algú que espatlli una altra franquícia no, sisplau <laughs> Home, si algú et dona ufàbia a los vengadores doncs, uh... per què no, s'haurà sí, sí, no? sí. de veure i d'una notícia que ens és bastant igual, una notícia que ens impressiona una mica més i que no sabem si és una bona idea, que és que Águila Roja, uh -huh. la sèrie de televisió espanyola sobre un ninja a la l'acord del segle d'or, però no t'ho perdis, que ara, a més a més, es veu que han afegit una dona piratesa... Jo sé que no he vist res. No, no... Bé, bueno, he vist allò, trossos, però no, uh -huh. no, no és que m'atraigui massa. Però té èxit, eh? Molt d'èxit. Sí, sí. Té molt d'èxit. I Espanya també té un èxit brutal. Són coses d'aquestes, quan fas una sèrie històrica doncs mm. la gent Crec que sigui cutre eh? i no històrica ni res doncs. Mm -hmm. doncs ara Aguilar Roja tindrà un còmic ah, bé. dibuixat per Àlex Sierra la veritat és que no, no sé qui és aquest home, tampoc. però bueno, faran un còmic de la sèrie, no, tampoc és tan estrany ja, que també faran una pel·lícula estrenarà algú al cine la primavera de d'Aguilar Roja però si tenim còmics d'Estopa, si tenim còmics d'en Jorge Lorenzo, si tenim còmics de escenas la Selecció de Espanyola, d'Escenas de, de Matrimonio i del Polònia, per què no podem tenir un còmic d'Aguila Roja? En... Et diré més, sembla tot raonable. Sí, no, no, Compar... clar, clar, comparat amb l'altre dius... Comparat amb la llista que hem deixat anar, ben pensat encara raonable i tot. Bé, doncs um, mm -hmm. veurem a veure com, va, com va aquest còmic. Doncs ara parlarem d'un còmic amb una mica més de qualitat, que és que s'ha acabat l'Expo Còmic de Madrid, el del còmic de Madrid, i un munt de premis se'ls han dut un còmic fet aquí, cosa que ens alegra que és el Blacksat 4 El infierno el silencio se dut endut el premi a la millor obra nacional el millor guionista i el millor dibuixant uh -huh. bueno, és una bona notícia Fantàstic. la veritat és que jo m'he llegit els dos primers de Blacksat i em va agradar uh -huh. a part que vaig trobar que estaven ben dibuixats que tenien gràcia va ser original. el premi a la millor obra internacional se dut endut Kikas Tampoc bé. em sembla... No, un bon, mi... bon còmic, molt bon còmic. Sí, però no em sembla el millor còmic, ni tan sols americà, que s'ha publicat aquest any. Mm, home, estava bastant bé, eh? Bueno, mm. no sé, la veritat, m'he pensat... Bueno, això bueno, dels si premis poc... és, que és, és molt complicat. Eh? És, és molt, cada premi és molt injust. Sí, Té clar, millor... sempre deixa gent a fora, però clar. bueno. Com que són premis que en el fons els voto una mica el públic... Doncs està bé, però el del còmic de Barcelona guanyen premis còmics que no ha ningú, ni llegirà ningú... És... Ah, no, però és que després guanyen el Premi Nacional del Còmic sí. i, clar, I ja doncs, aleshores ja tenen promoció. Som una mica pedants, els Premis del Sol Còmic de Barcelona. Que miquets, mira, són obres que te sonen t'assonen... Sí, això és veritat, és enfocat diferent. Uh -huh. I la, una, la notícia sorprenent de la setmana per mi ha sigut que John Byrne no només torna al còmic, sinó que torna amb Next Men. Tot sona això de Next Men? No. Els inicis de Dark Horse, l'editorial, Bàsicament publicaven dos còmics, que és el Next Man i el Hellboy. Uh -huh. El Hellboy l'han seguit publicant, però del Next Man eh, van començar i van deixar operat en el número 31. A més a més, en ple Cliffhanger, allò, i en el pròxim número, no sé què, no sé quantos, i ho van tallar. Doncs John Byrne, ahir, eh, eh, 15 anys després, reprendrà la sèrie. La veritat és que em té bastant intrigat perquè jo la seguia i m'agradava, el que passa és que en el seu... fa 15 anys John Byrne era l'homàs de l'homàs. I ara mateix, John Byrne... És lo, lo peor de lo peor. Mm, crec que ha perdut el seu toque, segurament. Ha per, ho ha perdut tot. És que és igual que amb Arthur Adams o amb Neil Adams, que estan mirant els seus últims còmics i ja no són el mateix. Està ja. fent una mena de Batman que no m'agrada gens. Però, bueno, en tot cas és una notícia que em fa gràcia. Mira, ja que fan remakes de l'equip a, doncs un remake de Next Man. que passa que eh? ja John Byrne com a guionista tampoc és que... En fi, no, no estar aquí massa. Alguna cosa ràpida per acabar? Ràpida, ràpida. Doncs, de cosa ràpida, només podem dir que el, el mes de gener una de les novetats més esperades per planeta serà la Starman. Torna a editar Starman, finalment. La veritat uh -huh. és que és una sèrie que em sembla collonuda, de James Robinson. Molt bé, doncs amb aquesta notícia nosaltres acomiadem el programa, ens retrobem la setmana vinent, la setmana de Nadal, però és igual, nosaltres estem aquí, eh, hi haurà programa i amb totes les novedats totes les estrenes del Nadal eh, farem alguna bonic. i us deixem doncs amb una dona bonica com és la Cher molt pintada molt de plàstic ella amb una cançó que es diu You Haven't Seen The Last of Me que segurament l'arà quan vaig a veure Burlesque aquesta setmana que entrarà i ballarà amb Cher Marta fins la propera setmana ens veiem tu haurà fins d'aquí 15 dies ens veiem i us deixem en Cher m'acomèdia jo mateix l'Ignasi Herbat també fins la propera setmana Feeling Broken Barely Holdin' on But there's still something So strong Somewhere inside me And I am down But I'll get up again Don't count me I trust yet I've been Brought Down to my knees And I've been Pushed I'm past the point of breaking, but I can't take it I'll be back, back on my feet This is far from over You haven't seen the last of me You haven't seen the last of me They can say that